Завше мусив перечекати. А отож дивиться прельодзя переможна, а за нею чоловічина. Тільки той ну, відразу можна знати з пихою, вкотилися до хати. Льодзя, вітайте гостей. Оце наш дорогий гість із Варшави, пан Вацлав. Припрашам за Блонди. «Пан Влацлав у Вельб'я збирати твори мистецтва, септо штуки пінькний. Чи пан розуміє?» «Зараз у блю подумав Кулич для початку, бо вже ця масляниста льодзина тирада налаштовувала на погане. треба ж було не дотумкати?» «Звісно, поляк. На ньому ж не писано. А на льодзі?» На льодзі було написано тільки те, що вона – льодзя. Ніхто в місті не знав, як розшифрувати це ім'ячко. Люда, Ліда, Лада, Лана, Льоля, Лоліта, чорт, забирай. Та й професії всіма знаної дияволиція ніхто б не кваліфікував. Льодзя була ким завгодно, залежно від ситуації а казали, що мала вона кілька законних і безліч просто чоловіків. А один юний Хлопчийського, той навіть хотів руки на себе накласти. Хоча це могла пропагувати вона сама, будучи жертвою і жрицею, монашкою і матрьошкою, поеткою і повією, активісткою і антихристкою не кажучи вже, що актрисою і амазонкою, нумізматкою і нудисткою, ну, врешті, подругою художників і, якщо на ха, то, певна річ, хвойдою. Ну, але мова не про те. Ото ввійшли, і поки людя свою вступну річ вицидила, ляг очицями туди-сюди, туди-сюди, всі порохи обдивився, усі баняки, мов той круг, зазирнув, блимаючи мутними білками очиць. Ходить хатою, смакою, варгами гідливо, а у Вадима кулича вже й терпець уривається. Аж тут що зробилось? Ото той пихатий варшар'як раптом ногою на цибулину ростяту як стане? А цибульку Вадим вчора зі столу з губи покотилася. Як послизнеться і падати? Людзя його хап за барки, Та пан Владслав таки вмудрився долоною у палітру квацнути. Ну, ну що ти скажеш, га? Як тут людзя зарикоче, як заляменти... О, матка Боска, ось він тихше шиже, Вадиме, неси воду мерщий. Припрашам, пана Вацлова, це пан мові? А мидла? Вадима, дай кусень мила, як маєш. Та не треба такого чорного. Пан Вацлав, таким мидлем своє ренце мити не бензе, тямиш? Посмутнілий Вадим трохи пошемрався за диваном і витяг зелену квадратову плящину. Зняв паутинку і лунку відкоркував. Нюхнув, для певності. Гість витріщився недовірливо. «То що Бензина! що Петролеум! Розумієш, ти?» Поки той чоловік розмірковував, спритна бабера встромила Вадимові гострого ліктя під бік. «Що ти за людина? Я тобі покупця привела, а ти...» «Не міг підмести хоча б?» «Хоть, пан!» Печально звався господар, відсовуючи від себе шиплячу льодзю. Повів до вмивальника, але рушника подати вже таки посоромився. «Висохнуть!» Льодзе зробила квадратові очі. Не здала була щось і мовити. Пан тряс руками і обдивлявся картини. Вадимові хотілося, щоб вони вже пішли собі. Аж тут гість тицнув гострим пальцем у одне з полотен. То це? Вадимова печаль розросталася у тиші, що запала на якусь мить у кімнаті. Ці відвідини так уже встигли йому остогиднути. «Здається, то цибулина. Розрізана цибулина, так, Вадиме?» Похапцем зажибоніла людзя, приліпивши собі усмішечку. Глянув на неї. «Яка цибулина! Темна ти людина! Це ж галактика! Бачиш оці спіралі! А де тут наша земля?» Ще подивився на неї. «Це галактика напередодні вибуху, фатального вибуху зла, «І продажності. Те, до чого ми всі котимося. Увесь наш аморальний світ». Ілля. різко увірвав художника своїм скрипучим голосом чужинець. Вадим здригнувся і запитально поглянув на його супутницю. Та вмить прихилилася до митця своїм гарячим боком.